Doina na Doamne, Duhule Sfânt, pâinea gândului Domnului Isus ne dat, și în năvodul rugăciunii unora pentru alții ne-ai adunat. Doamne, Duhule Sfânt, pâinea iubirii, prin Sfânta Liturghie ne-ai dat, și în izvorul Sfinților Taine. Păcatele noastre le-ai curățat. Doamne, Duhule Sfânt, pâinea Cuvântului, ca o jertfă permanentă, ne-ai dat și în împărăția ta, prin ușa Cuvântului, ne-ai chemat. Doamne, Duhule Sfânt, cu pâinea Credinței, ca o inimă de foc, porțile împărăției ne-ai deschis și în visteria Sfinților Tainei. Ca să intrăm, ne-ai permis. Doamne, Duhule Sfânt, din pâinea nădejdei, pentru noi icoană ai făcut și pruncul cu noi, templul său cel sfânt, a umplut. Doamne, Duhul Sfânt, pâinea luminii lumii, ca una luat, a crescut și ochii minții, de-a iubire, ne-a durut. Doamne Duhule Sfânt, pâinea harului, sufletul nostru din negură l-a rupt și în botezul cu foc, ca un vârtej neasupt. Doamne Duhule Sfânt, pâinea limbii, ca o anaforă, pe limba cugetului nostru ai pus și din ea cuvintele tale au curs. Doamne Duhule Sfânt, pâinea dorului, pe buzele gândului nostru ai adus și în mâna ta toate gândurile noastre le-am pus. Doamne, Duhul Sfânt, pâinea cerului îndoine ai ascuns ca să hrănești un popor de suflete în veșnicia de sus. Lacrimă pentru pâinea cească. Ce Doamne, cel ce ca pâinea cea cerească din cer pentru neamul nostru te ai coborât. Rănește cu ea trupurile noastre ca să le schimbi în lumină, așa cum în sfatul dumnezeiesc ai hotărât, fiindcă pe noi dușmanii tăi ne-au urât.